Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-sadiq al-amin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Katika kuelezea makosa ya baadhi ya wenye kufunga. Nikusikiliza nyimbo kusikiliza miziki ndani ya mwezi wa Ramadhani na katika ibada hii adhima ya siyamu Dugu zangu wa Uislamu, umeharamisha miziki Uislamu umeharamisha nyimbo, Uislamu umeharamisha kasida, Uislamu umeharamisha anashid الله سبحانه وتعالى اناسما ومن الناس من يشتري الاهوال حديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين كن ketika waktu bila ya ilmu yoyote wayaktakhidha ha Wanazifanya walazifanya aya za Allah wanazifanyia istiha badala ya kusoma aya za Allah badala ya kusikiliza aya za Allah wanasoma wanaimba nyimbo wanaskiliza nyimbo na miziki na anashi yaqulu al-mas'ud radiyallahu anhu inna al wallahi alladhi la ilaha la ilaha ghayru as-sa'bi al-jalil mas'ud radiyallahu anhu katika aya hii qala innahu al-ghina wallahi alladhi la ilaha illa hu marata 3 maksudiyo ya la ma ilahu al-hadith maneno ya upuuzi ni nyimbo na apa kwa allah ambaye hapana muola mwenye kuabudu kwa haki isipokuwa yeye ibn mas'ud ana hapa kwamba Allah anakusudia nimbo katika aya hii wamina nnasi man yashtari laha wal hadith li yudilla an sabilillahi bighairi ilm masahaba wengine ibn abbas jabir ibn abdullah na wengineo na na makuhul wote wanasema Allah Subhanahu wa, Subhana wa Ta'ala katika aya hii anakataza nyimbo na miziki wa sahabi hujja tafsiri ya sahabi ni hoja ni dalili ni wajibu wa Uislamu kufuata tafsiri ya masahaba baada ya mtume SAW ni masahaba walivyofahamu قراني ونحديثي ذا صلى الله عليه واله وسلم متت صلى الله عليه واله وسلم في البخاري تعليقا على صيغه الجزم قال صلى الله عليه واله وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والخمر والمعازف wal alhaditha mtume anasema katika umati wangu watu watakao halalisha zina na watahalalisha tembo na watahalalisha harir na pia watahalalisha miziki na nyimbo la yakunanna min ummati akwamun yastahiluna alhira walharir wal harir hadithi inaharamisha eh, tembo hadithi inaharamisha zina hadithi inaharamisha hariri kwa wanaume hadithi inaharamisha nyimbo na miziki. ndugu zangu waislamu sasa hivi vijana wa Kiislamu wakivulana na wakistiana, mambo haya anashidi kwao ni kama ibada wanahalalisha nyimbo na khususan hizbiyun yun vijana wa ki na wasichana wa ki wanahalalisha nyimbo na kuimba ndani ya ibada hii kubwa ya siyam ya mwezi wa ramadhani ansema mmoja katika salaf Alghina baridu zina Nyimbo ni posta ya uzinifu. Alghina Nyimbo ni posta ya uzinifu. Nyimbo hatimaye inapelekea kwenye uzinifu. Uislamu unatakiwa tahadhari. Uislamu haujaleta nyimbo kabisa. Naam, Mtume Muhammad alikuwa na washairi wake. Abdullah ibn Rawaha Hassan bin Thabit hao walikuwa wakiwarudi Makuraish makafiri Shi'ri za kuarudi makafiri na kuwafanyia hija makafiri si shairi haya ya nyimbo nyimbo na anashidi hizi Allah subhanahu wa ta'ala anasema washuara yattabi'uhumul ghawun Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun washairi wale watu waovu ndio wanofuata washairi watu awu wanawafuata mashairi washairi katika mashairi yao hakuna mtu mwema anayefuata mashairi na anaashiri lakini ni watu uvu ndiyo wafuasi wa hawa waimbaji wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawil alam tara annahum fi kulli wadin yahimun a anasema huoni kwamba wao wanaingia katika kila upande mara wamemwimba huyu mara wamemsifu huyu mara wamemkashifu huyu mara sijalala leo kwa kukupenda mara sijakula mwaka mzima si ungekufa wa annahum yaquluna ma la yafalun wa wanasema mambo maneno ambayo hawafanyi vichendo vyao urongo wa washairi hawa Hassan bin Thabit radiyallahu anhu wa Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu na mshairi mwingine katika masahaba kama Sikoseini Kaab walikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala ametujua kwamba sisi ni mashairi tunatunga mashairi jiumana akateremsha aya hii washuara yuttabihumu lagawun mtume akawambia akawasomea illa alladhina amanu wa amilussalihat antum isipokuwa wale walioamini na wakafanya mema nyinyi wadhakaru zakrullaha kathiran antum wakamtaja allaha sana ni nyinyi wantasaru min ba'di ma dhulimu antum وكان جزاء بعدا كظلوميوا ني ني الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ني هاو الصحابه وشعيري ambao walikuwa wakiwaimba na kuogoa makureish lakini siyo nyimbo, Siyo anashid. Ala kulli shai'in ma khala allaha batilu wa kullu na'imin la mahala taza'ilu. Mashairi ya kiakida yapo. Lakini siyo nyimbo uislamu haujaleta nyimbo ndugu zangu waislamu. Kwa ndugu zangu waislamu Khususan tukiwa katika ndani ya siamu, ni wakati wote lakini mwezi wa ramadhani lazima tuuheshimu tusifanye mambo ya haramu tusisikilize nyimbo wala tusiime nyimbo ndugu zangu nimeletewa habari kwamba kuna nyimbo kuna nashidi inasambaa kwa kasi baadhi ya vijana wa Kiislamu wamesikia wamesikia wanaisambaza na kuiweka katika station zao katika simu Nashidhi hii ина مكوسا يا كيتقادي يا كيعقيده السليمه اناسما هوي ميمباجي طارت روحي حبن في المنام اليك رامي كل قرب سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينه قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينه Muhammadun Nabiyuna Assalamu alaika Ni makosa ndugu zangu waislamu kwanza ni makosa kumpa salamu mtume huku unaimba Sahabi gani akimpa salamu mtume katika kaburi yake anaimba man mina sahabi makosa makubwa halafu anasema Sayyidi labbaik sayyidi labaik wansema maulama mtume swalla salam alivyokuwa hai akimuita sahabi ya fulan anasema labaik yuko hai mtume swalla salam anaitikia sahabi labaik mtume amefariki sasa hivi labaika hiyo umeitwana nani mtume kakuita mpaka ukaitikia labaik mashia ndo wanafanya hivi mashia kule maka kule ukiwaona wana wanafanya maandamano labbaik. Wa wa wana labbaik ya Husein labbaik ya Husein badala ya kusema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik inal alhamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak talbiya sunnia wao nasema labbaik ya Husein ndio huyu mwimbaji huyu ndio huyu msanii aliyemwambia mtume labbaik ya nabii sayyidi labbaik ni makosa ya kiitikadi. Kuyo vijana Wa waache kuimba nyimbo, hi. nyimbo hii. nyimbo ina makosa mengi. Huwezi kumsalia mtume na kumsalimia mtume katika kabri yake huku unaimba. Nini maana yake? Ni kumkosea heshima mtume sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullah ayuha wa ayyatuha mcheni Allah huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani wacheni masala ya nyimbo wacheni masala ya anashid kwa nini hamweki ayati qur'ania katika hizo sessions zenu kwa nini hamweki mnaika nyimbo nashid yenye makosa makubwa ya kiitikadi nasallu mola subhanahu wa ta'ala biasma'il husna wasifatil ula an yaj'alana minalladhina yastami'una alqawla fatatbi'una ahsana wallahu alim sallallahu ala, bine, muhammad wa -ali, wa sahbihi